Minunata poveste a domnului Moldovei, Ștefan cel Mare Dintre atâția domni de seama ai Moldovei, viteși și stoinici, s-a înălțat la cea mai răsunătoare glorie Ștefan, singurul fiu al domnului Moldovei Bogdan. Ștefan a fost supranumit cel mare pentru faptele sale mărețe, pentru vitejia lui neasemuită, dovedită în cele 42 de războaie pe care a fost nevoit să le poarte împotriva dușmanilor hrăpăreți, care ne văleau în Moldova, prădând-o, dând foc satelor, vroind să o cucerească, să o înrobească. Și de fiecare dată, acei invadatori erau învinși de viteazul Stefan cu viteaza sa armată moldovenească, pe care o ducea la izbândă. Dar Stefan a fost unul dintre cei mai destoinici și înțelepți domne ai Moldovei, în cei 47 de ani de domnie. Faima de viteaz între vitezi a lui Ștefan cel Mare răzbătuse până departe peste hotare în toate țările Europei. Căci nevoit să lupte mereu împotriva tuturor invadatorilor și mai ales împotriva turcilor hrăpăreți și atătarilor sângeroși, spre a-și apăra patria de cucerirea lor, Ștefan cel Mare a făcut din Moldova un zid de necucerit împotriva oricăror năvălitori. Astfel că țările românești așezate la răscurucea de drumuri dintre răsărit și apus în calea tuturor năvălitorilor atacate necontenite de-a lungul veacurilor și-au păstrat ființa datorită vitejiei și destoiniciei domnitorilor lor și armatelor române. De fiecare dată au luptat pe viață și pe moarte cu toți invadatorii cu un eroism și o abnegație ce au uimit pe toți, biruindu-i pe dușman și izgonindu-i. Țările românești au fost reduta invincibilă, de care s-au izbit mereu fără succes toate neamurile migratoare ce ne văleau neîncetat asupra Europei cu gândul să o cucerească, să o îngenuncheze, să o supună puterilor. Necontenit s-au izbit de țările române de-a lungul veacurilor, toți cotropitorii, mai ales turcii, și de fiecare dată ei n-au reușit să treacă dincolo de această redută, deoarece ei au suferit înfrângeri de neuitat din partea vitezelor armate românești care și-au apărat pământul cu eroism și imense sacrificii. Domnul Moldovei, Ștefan cel Mare era respectat și preamărit de toate popoarele Europei, ca cel mai neasemuit dintre eroi. Cu multe dintre popoarele Europei, Ștefan cel Mare avea legături de prietenie și schimburi comerciale. Iată de ce, astăzi mai ales, viața lui Ștefan cel Mare, viața lui de glorie, de zbucium și neîncetate lupte duse pentru apărarea patriei, trebuie cunoscută de noi toți care dorim pacea, bună înțelegere și prietenie între toate popoarele lumii. Viața lui Ștefan cel Mare a fost atât de minunată, deși foarte încercată de tot felul de lovituri grele, încât reamintirea ei, dragi copii, poate începe în tocmai ca o poveste. A fost odată de mult, tare de mult, acum mai bine de 500 de ani, a fost pe meleagurile moldovenești un băiat de origine care se numea Ștefan și era singurul fiu și moștenitor al lui Bogdan, domnul Moldovei. Acest băiat, Ștefan, era foarte îndurerat căci fără de veste rămăsese orfan. Ștefan, la vârsta lui fragede de 14 ani, a trebuit să îndure suferințele unei cumplite tragedii. Fratele Vitreg al tatălui său, din pofta de a deveni el domn al Moldovei, l-a ucis fără milă prin trădare pe Bogdan, tatălui Ștefan și pe loc acest frate ucigaș s-a încoronat fără niciun drept, domn al Moldovei în locul lui Bogdan. Și ceea ce era mai grav, acel unchi ucigaș a trimis oamenii lui de încredere să-l caute peste tot pe Ștefan, să-i descopere ascunzătoarea și să-l ucidă ca să nu vină mai târziu să ceară tronul Moldovei ca moștenitor de drept al lui Bogdan. Dar ucigașii plătiți nu-l găsiră pe Ștefan cu toate cercetările făcute de ei, căci doamna Oltea, mama lui Ștefan, soția domnului ucis Bogdan, fiind o femeie foarte destoinică, energică și curajoasă, avusese înțeleaptă a prevedere de a fugi din palatul domnesc împreună cu fiul ei mult iubit Ștefan, înspre nordul țării, în munții Carpați, ascunzându-se împreună cu el într-unul din satele de pe acolo, sate în care toți țăranii fuseseră fusese soțului ei Bogdan și care o primiră cu respect și cu tot devotamentul. Și iată că aici în mijlocul acestor țărani moldoveni, buni, blânzi și harnici, trăira ascuns doamna Oltea și scumpul ei fiu ștefan, în tot timpul adolescenței acestuia în toți acești ani de nenorocire. Ștefan crescu la o cu fiii de țărani îmbrăcat la fel ca dânșii și era foarte iubit de ei. Toți acei băieți de vârsta lui ștefan știau jocuri simbolizând bătăliile pe care Moldova trebuia să le poarte împotriva dușmanilor năvălitori. Ei se împărțeau în două tabere, zicând unii că sunt urci sau tătari, iar ceilalți ostaș moldoven. Prințul Ștefan era întotdeauna șeful grupului care îi reprezenta pe ostașii moldoveni și de fiecare dată biruia grupul ce închipuia pe turși și pe tătari. În aceste jocuri, toți băieții luptându-se scoteau chiote ascuțite de triumf sau vaete de înfrângere care făceau să răsune locurile și pădurile din jur. Și nimeni n-ar fi putut bănui că printre acești fii de țărani se afla un prinț moștenitor, un viitor domn al Moldovei. Trăind zi de zi, an de în mijlocul acestor țărani, ducând viața lor modestă, Ștefan a putut să cunoască foarte bine fira lor cinstită și devotată, calitățile sufletești cu care ei erau înzestrați, dar și sărăcia, mizeria în care ei trăiau, nedreptățirea, împilarea lor de către boierii proprietari hrăpăreți și nedrepți de care ei nu aveau cum să se apere și nici cui să se plângă. Și prințul Ștefan fu mișcat adânc de mizeria și suferințele vieților țărani, și o milă nemărginită îi cuprinse inima și el îi iubii frățește, mai ales că toți acești țărani, când erau chemați în vreme de război să apere Moldova, luptau cu vitejie și entuziasm pentru apărarea patriei lor mult iubite Moldova și îi fusese atât de devotați tatălui său Bogdan, fostul domn al Moldovei. Iată de ce, atunci când ajuns domn Ștefan, a fost unul dintre cei mai drepți și mai buni domni pentru popor, căruia îi făcea dreptate atunci când veneau la el cu jalbe, chiar împotriva boierilor săi de la curte, dacă aceștia fusese hrăpăreți samavolnici sau își nedreptățiseră țăranii de pe moșiile lor. Căci în acea vreme de restriște, cât status era ascuns, destoinica doamnă Oltea se ocupase zi de zi de educația lui Ștefan, îndrumându-l, învățându-l să fie cinstit, viteaz, bun și drept și mai ales să-și patria cu flăcărare. De asemenea, îl învățase doamna Oltea să fie milos cu țăranii și să le facă dreptate căci ei, țăranii, poporul, duc tot greul războiului atunci când țara este în primejdie. Iată, marile îndatorire ale unui domn al Moldovei, își încheia ea demnurile de viață și învățăturile ce dădea fiului ei. Iar Prințul Ștefan, deși avea o fire vigilioasă, energică și nestăpânită, asculta totuși supus și cu deosebită atenție învățăturile pe care îi le dădea doamna Oltea, mama sa, pe care el o iubea nespus de mult. În tot timpul tinereții sale, Prințul Ștefan a fost apărat condus de mama sa, care își dăruise toate zilele vieții ca să facă din fiul ei o ființă superioară excepțională, crescându-l cu grijă, sănătos la corp și la minte. Ștefan a avut întotdeauna în doamna Oltea cea mai prețioasă îndrumătoare și cel mai înțelept și valoros sfetnic. Chiar și mai târziu când a ajuns domna al Moldovei, ori de câte ori avea o mare supărare, griji prea grele, ori nedumeriri, Ștefan venea și cerea sfat de la doamna Oltea, sfat care întotdeauna era binefăcător pentru el. Și iată că Ștefan a împlinit 18 ani, era un tânăr frumos cu față albă, cu ochi albaștri caseninul cerului, foarte vis, cânteind de inteligență și cu pletele bălae ca grâul copt. Acum în jurul doamnei Oltea îi adună el pe boierii care îi rămăseseră credincioși tatălui său și aceștia hotărâră să cheme la o mare adunare pe câmpia direptății. Pe această câmpie se împărțea dreptate poporului de către domnii Moldovei, și Ștefan ceru ca să fie chemați și țăranii. Veniră în ziua fixată mii și mii de țărani și foarte mulți boieri dintre aceia care îi rămăseseră credincioși lui Bogdan și fiul lui său Ștefan și veni însuși mitropolitul țării, Teoctist. Ștefan le vorbi cu durere despre crima odioasă a unchiului său care îi ucisese tatăl prin trădare și care vroise să-l ucide și pe dânsul. Vorbi despre drepturile sale de moștenitor al lui Bogdan la tronul Moldovei și le vorbi cu un flăcărat patriotism despre starea jalnică a Moldovei, a poporului moldovean și le spuse că dacă îl vor alege domn, el Ștefan va ridica Moldova la starea înfloritoare de altă dată și le făgădui că va lupta cu toate puterile împotriva oricăror dușmani invadatori, va lupta să apere Moldova va lupta să apere libertatea poporului său. Le vorbi Ștefan cu o voce vibrantă, privindu-i cu ochii săi scânteietori, cu bărbătească energie și înflăcărat patriotism, găsind cuvintele înălțătoare care merg la inimă. Și se plecară pletele albe ale bătrânilor în fața pletelor bălaie ale tânărului Ștefan și toți cei de față strigară într-un singur glas. Pe tine, prea iubite Ștefan, noi te alegem domn al Moldovei. Tu să ne fii domn! Trăiască Ștefan, adevăratul domn al Moldovei. Și într-un elan și un entuziasm de nedescris, toți cei de față își arătau bucuria îmbrățișându-se între ei, aruncând căciulile în sus și strigând mereu. Trăiască Ștefan, domnul Moldovei. Erau încredințați cu toții că Ștefan îi va aduce la izbândă, că au avut mare dreptate toți cei care l-au ales pe Ștefan, domn, căci el a fost cel mai strălucit, cel mai glorios dintre toți domnii Moldovei. Domnia lui Ștefan cel Mare a fost nu numai cea mai glorioasă, ci și cea mai înțeleaptă, el dovedindu-se a fi un bun organizator și unul dintre cei mai drepți și destoinici domni Moldovei. Și ori de câte ori năvăleau dușmanii să prade Moldova dând foc satelor și orașelor, jefuind și omorând femei, copii, bătrân, luând, rob. Ștefan cel Mare venea asupra lor pe neașteptate ca un fulger și cu viteza sa armată lupta și invingea de fiecare dată izgonindu-i dincolo de hotare, salvând Moldova, țara mult iubită de dușmanii năvălitori. Ne povestesc cronicarii în scrierile lor cât de zbuciumată a fost domnia lui Ștefan cel Mare căci mereu năvoleau din toate părțile invadatori hrăpăreți care doreau să se facă stăpâni pe o parte cât mai mare din Moldova, care pe acea vreme era acoperită de întinse nesfârșite păduri de stejar, iar câmpiile ei rodeau bogate holde de grâne. Veneau puzderie dușmanii invadatori din toate părțile ca să jefuiască această țară bogată, încărcând avuțiile toate și grânele în le lor dând foxatelor. satelor, năvăleau ca să ia cât mai mult uro pentru a câștiga banii de răscumpărare a lor. Veneau mai ales cu de fiecare dată că vor reuși să o cucerească, să o înrobească. Împotriva tuturor acestor năvălitori, mai ales împotriva turcilor și atătarilor, a trebuit să lupte ca un leu. Ștefan cu mica dar atât de a lui o știre de moldoveni conduși de cei mai viteji și cei mai destoinici dintre marii boierei țării. Au luptat de fiecare dată cu o dăruire de nedescris pe viață și pe moarte, căci luptau pentru salvarea patriei mult iubite. Și datorită vitejiei neasemuite a lui Ștefan cel Mare, a geniului său de mare strateg, cât și a elanului oștirei sale, de fiecare dată era victorios năvălitorii, erau învinși și izgoniți peste hotare. De-a lungul celor 47 de ani de domnie, Ștefan cel Mare a trebuit să lupte în 42 de bătălii grele, primejdioase, și în fiecare din aceste bătălii el a reușit să smulgă victoria învingând pe dușmani. Printre toate aceste strălucite victorii, în războaiele purtate, o singură mare înfrângere a avut de suferit Ștefan cel Mare la Valea Albă, în lupta cu turcii năvălitori. Înainte de această înfrângere, turcii năvăliseră dinspre mare, venind cu numeroase corăbii încărcate cu o puternică și numeroasă armată. Și cu tunuri grele. După opt zile de crud asediu, comandanții moldoveni ai celor două cetăți de la Dunăre, murind în luptă, turcii reușiră să le cucerească și să se facă stăpân pe ele înainte ca Ștefan cel Mare, din celălalt capăt al țării, de la Suceava, să poată veni să lupte cu turcii. Când veni Ștefan cu oștile sale, el întâlni armatele turcești intrate adânc în țară. O grea bătălie a avut loc în care Ștefan reușit să-i învingă pe turci și să-i izgonească din țară, dar cele două cetăți de la Dunăre nu le mai putut lua și ele rămaseră în stăpânirea turcilor. Pierderea acestor două însemnate porturi ale Moldovei a fost o grea și dureroasă lovitură pentru Ștefan și pentru țara Moldovei, căci aceste două porturi erau ca niște plămâni ai Moldovei. Prin ele făcea comerț țara întreagă cu negustorii greci, venețieni, etc., care veneau acolo cu corobiile lor încărcate cu tot felul de mărfuri și tot acolo își vindeau moldovenii produsele lor. În anul următor, sultanul Mohamed al ii acela care cucerise Constantinopolul, la 1453 și-l făcuse capitala Vastului său imperiu, înfuriat de rușinea suferită de armatele sale în Moldova unde ele fusese învinse de Ștefan, pornește el însuși în fruntea alte imense armate, pentru acea vreme de 100.000 de ostași dintre cei mai strajnici luptători, bine înarmați și aducând tunuri mari și grele, din care nu se mai văzuseră până atunci în Moldova. Bătălia s-a dat la Valea Albă, și a fost îngeroasă, cumplită. Armata moldovenească, numărând doar 30.000 de soldați, oricât de vitejește s-a luptat, a fost învinsă de marele număr al inamicului și foarte mulți dintre cei mai viteși boieri moldoveni au fost uciși. La Valea Albă a fost singura înfrângere pe care a suferit-o Ștefan cel Mare, el, nebiruitul. Adâncând durerat de înfrângere, rănit, obosit, frânt de lupta greace susținuse din toate puterile, Ștefan cel Mare porni cu o mică ceată de ostaș să se refugieze înspre munți, oprindu-se la cetatea neamțului, fortăreața care era reședința lui și a familiei sale. Avea de gând să se odihnească în acea noapte, să-și îngrijească rănile și să-și refacă forțele pentru a doua zi, dar când ajunse în fața cetății neamțului și bătu cu putere la poartă cu paloșul său, mama lui Ștefan cel Mare, energica doamnă Oltea, deschise fereastra castelului și întrebă mirată Cine cutează a bate cu atâta putere în poarta reședinței domnului Moldovei?" Ștefan, cu glas descurajat, îi spuse că a fost rănit în bătălie și învins de turci și a venit să se adăpostească aici. Inima de mama a doamnei Oltea a sângerat de durere pentru fiul ei rănit, dar îndatoririle de fostă doamnă a Moldovei, iar acum de mama a domnului acestei țări, i-au impus să-și înfrâneze cu bărbăție pornirea de milă a mamei. Îi spuse că ea trebuie să redeștepte în fiul ei, Ștefan, curajul, dorința de a lupta și de a învinge pe dușman. Și atunci, cu o tărie și o stăpânire de sine uimitoare, îi vorbi cu asprime fiului ei, certându-l că este descurajat, certându că au cutezat să vină în fața ei ca un învins, cerând să se Odihnească, dar în realitate vrând să se ascundă în această fortăreață. El este domnul Moldovei și nu este îngăduit să fie învins și dacă a avut de îndurat această nenorocire și această rușine, nu este îngăduit să se odihnească atâta timp cât țara e călcată de inamic și oțelita doamnă i-a vorbit răspicat. Nu ai ce căuta aici în cetate. Un domn cu adevărat viteaz luptă pentru țară, pentru Moldova noastră, pe viață și pe moarte. Învingându-și cu o bărbătească voință înduioșarea pentru soarta lui Ștefan, învingându-și slăbiciuna de mamă ce i-ar fi putut face vorba șovăitoare, doamna Olta găsea cea tărie oțelită de care avea nevoie în aceste momente hotărătoare pentru soarta fiului ei, pentru soarta Moldovei în marea ei dragoste de țară. Țara moldovenii îl unse domn ca să o apere, ca să-i apere de dușmani, ca să le apere libertatea. El nu avea voie să lase țara în genunchiată, cucerită, robită de turcii păgâni, tocmai el care luptase an rândul împotriva invadatorilor și întotdeauna abiruindu-i, izgonindu-i. Datoria domnului Moldovei este să-și dea viața pentru țara lui, să moară în chip glorios pe câmpul de luptă și nu să trăiască în chip rușinos, învins, înrobit. Mândria și vitegia neamului lor de mușatini trebuiau să fie vie în sufletul lui, nepot al acelor nebiruiți mușatini care întemeiaseră Moldova. La ce bun viața cu prețul mișeliei, numele tău un loc să fie slăvit de și va fi rostit de ei cu milă și poate chiar cu dispreț. Acestea și încă alte îndemnuri îi va fi spus mândra și viteaza doamnă Oltea, care, deși cu inima adânc îndurerată, a fost totuși neclintită, neînduplecată stâncă în hotărârea ei de a nu da voie străjerilor să-i deschide poarta fiului ei Ștefan. Nu, nu vei intra în castel, i-a strigat ea fiului ei Ștefan. Nu ai ce căuta la odihnă. Eu sunt stăpână acestor locuri. Eu poruncesc aici. Du-te! Strânge o nouă oaste, învinge și izgonește pe turci. Ca de atâtea ori, sau mai bine mor cu cinste, luptând pentru libertatea Moldovei. Oh! Dar nu ești tu Ștefan fiul meu, nu! Nu se poate să fii Ștefan. Ștefan fiul meu e un viteaz între vitej. El a fost victorios în toate luptele. Tu ești un străin care te dai drept fiul meu, dar dacă soarta m a pedepsit atât de greu încât fiul meu Ștefan, biruit de turci, să fugă, să se ascundă, dacă tu, care bați atât de grăbit și tare în poarta castelului, căutând aici adăpostire și odihnă, acum când țara e în puterea turcilor, dacă tu ești cu adevărat Ștefan fiul meu, atunci află că eu nu-ți mai sunt mamă, nu vreau să te mai recunosc drept fiu. Rostind aceste cuvinte, doamna Oltea închise brusc geamul de la care vorbise. În acest timp, Ștefan înțelese că strășnicia aspra a mamei sale era binefăcătoare pentru el, i-a redat curajul de a lupta. El porni prin sate, străbătând șesuri de aluri și munți, chemând pe toți moldovenii să meargă cu dânsul să izgonească dușmanii din țară. În fruntea noii oști înșghebate, Ștefan se avântă din nou la luptă împotriva turcilor, pe care de data aceasta el reușise să-i învingă și să-i izgonească peste hotare, câștigând o nouă mare biruință asupra lor. Încununat de Laurii Izbândei, când se reîntoarse la cetatea neamțului, el mulțumim mamei sale, doamna Oltea, cu adâncă plecăciune pentru curajul pe care cuvintele ei aspre dojana ei îl redeșteptaseră în suflet. Iar în istoria Moldovei, alături de numele al lui Ștefan cel Mare, figurează la loc de cinste și numele mamei sale, doamna Oltea. Figura luminoasă a acestei doamne eroice neasemuită patriotă, de o mândrie, este prea de toți, căci ea a știut, la vreme de reștriște, să dea fiului ei, Ștefan, o lecție aspre, unică în întreaga istorie a neamului nostru, o lecție de demnitate și bărbătească vitejie. În galeria strălucită a marilor doamne ale țării noastre, doamna Oltea este cea mai măreață, cea mai extraordinară, căci patriotismul ei descris de cronicari este gravat cu litere de aur în cartea neamului nostru, așa cum Ștefan cel Mare, cel M cel mai glorios dintre toți domnii Moldovei este trecut în legende, iar poporul a alcătuit în cinsta lui multe poezii care îi preamăresc izbânzile și eroismul. Dintre toate, cea mai sugestivă este aceasta. Ștefan Vodă, domn cel mare, care în lume seamănare, decât numai Sfântul Soare.